مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كله منك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلِّم وما حوال غار من خير ومن من وكل طرف من القفار عنه عمين دا تر نمبر بیت شروع دی او پنځم فصل شروع شي شو وري په بیان د معجزاتو د نبی له سلام کی نو دل دغه هم د نبی له یا یو معجزه ګرځکی چې اغا مستور کی دل دی او په نبی له سلام باندې پر دره اتل دی په غارث او کی او اب بکر صدیق رضی الله تروحه سره هم دی نو دیدوان با غوری سور کی مستور شده کارکرانو او دا نو و نو دلتک داغی تربت اشاره کی وضاحتی پی و ما حوال غارو راجم کلیو غار من خیرین دا صاحب دا خیرنا و من کرمین او دا صاحب د کرمنا و کلو طرف من الکفاری او په حالکون دا دی غار کې ته هر سترګاد کا پیران মহান هو د دې غار نه عامي وړاندوا د دې دواړو د نن نه نشته دا کا پیران سترګو د دین وړاندیشولی او دې د نن ورته همت وینځلی شو او دا لاري خپل بدانه کې بند شو ترکه چې قدمونه تر غار پور راغلي نو خو په غار باندې قدمونه ختم شو ته پته لګي چې د نن وڅیږي کنه ودا کمتري هغه جال <سؤال> او دا غنګي دو ان کبوت دا جولاغي هغه جال ود دي دوه کړو او د دې د سترګې د غار د دننه د تننه دو څو چپکی د اړین اندیش ولی و ما و استنابیلي او ماجري دا موصول اسمي او یا ایاج کم دیده جمله ما بات بیاده یو دیشنو دیده با مفولش دیده بایده پیلی محضوب ازکر ما حوال <سؤال> غارو او ایاج دیده با محل دی رفقی دیده مبتده دی خبر دی مقدم دیده من معجزاتی دیده ما حوال <سؤال> غارو دی معجزات دیده بیلی سلاف بسلام دیده چه اغا راج مکلی و دل راج مکلی غار لره د خیر او د کرم نه صاحب د خیر او د صاحب د کرم نه دا د معنا جماع سره لازم او اجوابي وابیو بيو نا کی سياهي نه الغار غار د اغه زيد الکی کی دنن تلی او سړی بکراتی شو دند بکتی دی شی یو غار الثور یو غار ایران غار هرا دا اغار د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دې کې عبادت کوي او څور اغادي غار الصور چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت په موقع باندې په دې کې پناه اغستو مين خیرن دا مين خیر د خیر ما, ما قبل صاحب اغا محذوب مين صاحب الخير او مين صاحب الكرم صاحب د خیرنا نبی الله صلی الله علیه مراد دی اول زاہد دا کارن اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ موراند و کل طرف او ہرستر کا طرف کی طرف تھا او دلدل مورات سترگد من کفار در کافرانو عامی عامیون ندی رونوال دی د دے خلاصہ دا او وضاحت دا چیز پدار من دو کے دو مشرکین اجلاس کے ناستہ او بجه د غې سر کوورو د دای رای ست چېره موږ بدن د نوبیسلام په سلام نه څنګه خلاصې بیا مو نوشیطانو همون د دوی سره د یو بوړه شکلې شکل ناستو راغې مدی دا دا اول داان سره نه پرېخواخوا ته د ستاسو د ل کې را نه خبر شو دو م چې سو سره په کې د شریک شوم نو بیا بي د ځان سره کې نو نو پههغې کې یو کس دا مشوره رمله چه یرا نو با خپل <سؤال> بخپل کې که محصول کنن سلام او چه رو دیو او بو ببندی کنن بس تردیجی دیو با نووز باللہ اغا افادش نو دی شیطان و تاوی جناع دا مشورتی کننن وی چې چه دا اغاو بلا خاندان دن نوی برا جمع شیبتا سو باندی بغالیب شیو به آبتا سو نخلاص دې دیابلچا مشوره ورپېلې چې د یو ګنجره وطن کو دی شیطان بیا وژنه د لا وطن کې ده دا هم ټکن ده زګد دو بیان چې د ناغړی موثر دي او شک د صورت ته د لاړې خېستا به ترين ورپېنه دي لکه دې ايم دلاړ بل دې ته بلږي ځان بلام البرجو شي او د اغه او پتاس باندې غالي شي بیا ابوجهل به یره داسې خاراز وانان بوله اغا دا کرځوانان به په حملو حمله کوي او زله او دی به اغه قتل <سؤال> کتل <سؤال> شيطان هته یودا مشوره ډیر بختاره نبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم د کور محاصره کوله محاصره اغه وکړه نبي علی الله عليه وسلم علي او بنو بخبل به سره باندې اغه سملو او وصیت یې وته کوو چې سحر پاسې دامتون وخل کول او رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر صدیق کولا چې په دوانه بیا داږي د غارې صورت لپاره ذکر درنه هو دې بس هغه روان کړو دې هغه داګه کوله لارې ولا ساره لا دا, دا غار رسول سدي بنا واستې نو ابو بکر صدیق درنو غار ته ټول مخه نه وته هغه ولې دې په دې غار کې بلا سوري دي نو هغه خپل صدره وشلو ټوټه یو باشنو کې کې خدای رسول سلام ته بي رحمت او ابو بکر صدیق درنو په <سؤال> ke... <سؤال> <حوم جي> <سؤال> <سؤال> دا غار کې ما وحو چې چلو نوویل اسلام ته د شکایتو کو نوویل اسلام په سلام په خپل لاره مبارک اغهوله بولي ایسرح خوش د علی رضوانه مبارک راضي هغه وي چې پټولو مال د ټول د آرام او بهترین خوب ما هغه کړو چې کله ده هجرت مو کومه د نبی اسلام په بستر باندې غللسته دغه دې د دین علاوه به جوړ د کې زم ما ډا پته نه جوړه په سمه سمه نه این دیش د نمات دا یقینو چی مات نویل <تصال> اسلام بیدی چی سار و امانتونو برکی نیم مزی بلکل کو ډیر اطمینان سراخو دوشی اومان او اس پیکر را سرنو چیه نیم مات اب مرداشی یا بسر چلوش وی دا دیر دارام خوب ما کردی دا دقی تا اشارت چی و ما حوا بیا حوا دا پیل دی الگارو چی دی دا ای فایل دی من خیر من صاحب خیر دا متعلق تے اور متعلق تے پہ سے اور من کرمی بچے متعلق تے اور کلو طرفین چی دے کلو طرفین مزا مزا پر کو فار دا جار مغمور دے خدا متعلق تے پہ سی دے طرف پسے او انہو چی دے متعلق دا عمی بچے دے اور دا عمی دے نو دا خبر د کلو دی نومینال کو پرد تور په تور په شو نو دا خبر شو یم مبتدا شو او عنه عمي ولا خبر دی او دا کل جمله چې دا دا د بمحل نصب کړه دا. دا حال دی د غار نمو حال دی د غار نمو په حال کون دی غار کې چې هر سترګې د کاپران د دین ننندو دا دی مختصره ترکیب شو وما حوال غارو. غار راجم کړو غا من خیر صاحب د خیر نه صاحب د کرم او هر استرگ در کعپیانو عنہا در دی غار نا آمی اغران داو پس سیدکو فی الغار و سیدی کو لم یاری ما وهم یقولون ما بی الغار من آری می داست اتر نمبر بیت تھی د دا, دا, دا ماں قبل موجزه او دنبیل صلی اللہ علیہ وسلم بغار کے دا فاتح کی دو, دو مزید وضاحت تھی نفس سیدکو فی الغار پس صادق, صادق صدق ضدنا حمل مبالغه نبی علیہ السلام دوم رضیات دوم رضیات اغا و و عدلن و عدلن و عدلن. صادق ورشتونو شد مصدر اطلاع کی باغبان نکړی چې مونږ زید و عادل مولوی زید مونږ عادل دی زید به نه دی عادل دی نبی علیہ السلام دوم چې به نه دی صدق ته ځه نفصدقه فی الغاری وصدق بغار کو وصدیق او صدق سراقوم لم يرما لم يرما دا یا ماخوز دا ورم نر ورم ورم ملکی کی پرسوپ تا ورما یورمو نو یریمو یعیدو بسانتی ووج کلاشی مابین د یا د حق مزارعت کی او دغ رنگی پ مابین د کسویل ازمی کی و بیا غرضی دی نو یری یعیدو بسانتی او د تسنیذ سيغه دن نو در لم دا زمته وجنا د اخیر منون غرض دي لید نو یو خپلګیداری چې دا ماخوز د ورم من ورم پر سوب ته او په مان د ناراضګي سره نا کم سړي خپشونه دا هم د مخ خدا په اوپړ سند دي د خپکان دا وجنا دل تک دا مطلب شو چې دا دروازه پخار کی وو خو لم یاری ما نووسه کې دل او نخبه کې دل په قضا او قدر باندې ته حضرت نهادو چیرې د موږ سره مصیبت وګرځو بلکې په یو خالد باندې اتمینانو یا دا ماخوذ دی در روم وروم په مانا د طلب کول سره لازم او اسلته يرمان ير ما ير لکه يقوالن بشاند قال يقول راميون روم په معنی طلب کول نو دا دبیا ملوول سی خو بشي مند د دواړه په غار کې وو خو لم يورمان لم يورمان نون به ورزين دي دواړه طلب نکړي شو یعنی اغي په څه ګرځي درخو اغي دي غا نه نک لوي نه او درېم دا د اصل کې يوريان نه پماند ليدل سره د دواړه بغار کې وو دواړه پونډه ليدلي شو مختلف دي درو ونسوس على ان كلمه دين وهم يقولون او دي ما بالغار من اريم نشتف غار کی یقسم نو دلد کے اریمون اریمون اریم بمانہ احدن سرابا نشتف غا پس صدق في الغار نو فصد سجدیہ مبتدا نا او فيل الغاري دي گنديرا ولا دي لا في صد في عصد فيل الغاري نفصلكم في مبتداعه فيل الغاري دي دور ايدي يورا دا دا دا دا دا دا يا دادا جدا فينا فارجي لم يرمى لم يورما دا با خبر بیا د سید په پال شي چې کله دا په دا, دا متعلق شي په صفه یا په حال د سید په وسیله او دو دویم قول به دي کې دا په لغار ولا خبر دی نو دالم یا رما جمله چې دا دا بیا حال واقع شي نو چې کله متعلق بدل شو یعنی په دې فعل کې دو احتمالی شنو پیو احتمال, احتمال سرا لم یاری ما خبر کرو دیگی او بل سرا دا خاندنیمان وصدیقو دا عطب دی پا با الصدقو باندینو دا آنا یعنی وصدیقو فی الغاری او لم یاری ما یاری خبر حالي حال دیگی و هم یکولون هم مبتدادی یکولون پیل فائل دی دا قول دی ما بالغار من آرمون من آرمی دا مقوله د قول نه ما هر و نه بي نبي دا بل غار خبر مقدم ني من زائد دي دا اريمون داوله مبتدا مؤخر ده نو خبر مقدم د مبتدا مؤخر سره جوزي شي دا جمله دا قول د مكو... مقوله د قول شنه قول صرف د دا, دا خبر د مبتدا او مبتدا خبر د کل جمله دا بیا حال دي د اغ عائد د ضمیر نا ان ذا حمم مثل جثه يعني مشركين لذا اغين بها كل جمله حاليا. صدق بغار كي صدق بغار كي دي دينو لدروا وهم يكونوا باليكون دال في دويوي چي بغار كي سوک مشتدي ظن الحمامه وظن العنكبوت على خير البريه لم تن سج ولم تحمي دي دا 87 نمبر وب تک او دا د ماقبل لپاره مزید وضاحت ته زنو کې دا پيل جماړه زن زنو زنو د سره باندې باب یاس د ګمان ته ویل کی او ضد یقین دی او حمام زنو الحمام زن الحماما حمام نام حمام جب پا شد بیادا او سرخانی تیو لگی زن الحماما دا حمام ملگی کم تر تر او انکبوت ملگی دا جولاگی ته دی گمان کو کم تر بانگی او گمان کو مشرکینو په انکبوت باندې چه سک گمان بی کو که لم تن سجو علا خیر الوریت او لم تا خم علا خیر الوریت چې د کمتري جال <سؤال> نه نه جوړ کړې باغ ور د مخلوق باندي او د غرمي دي انکبوت داخول جال نه نه جوړ کړې باغ ور د مخلوق باندي یا د غار د خپل په انکبوت پاغا دغه باندې باندې د انکبوت پاغه جال باندي او کمتري جال هم جوړ کړو بنا ندی وی چې دلته سود نن تل نه هو دا بغیر انشیو کنه ندی وی چې دا کمتري جال نه نه جوړ کړې او وراده مخدومماني ابن ابي الحسن مان دي او نبيان کبوت جال جوړ پوري نو دلته کې ظن الحمام حماما دا ظن او چي دي دا फैल پايندي او الحمام دي دا ولا مفعول دي او دا څنګه چې وشه لا ظن العنكبوت دا هم بل پايل مفول دي او علا خیر البریتی جرے دا جار, دا جار مجرور دادا لم تنسج پسی هم مطالق راضی او لم تحمی پسی هم مطالق راضی دادا سی جملے جملی یہ سلکی ہے چی زن الحمام لم تحمی علا خیر البریتی و زن العنقبوت لم تنسج علا خیر البریتی او دا لفت نشر غیر مرتب دی اول حمام زکر دی نو لم تحمی رسط بیا زکر شوی دی او دا غلن جنو ننکبوت دیم ذکر شویلم تن سوز بیا په دویم به کې اغه مخ کې ذکر شویل انکبوت دا جوړاګي ته ویل کیږي خیر البریه ورد مغلونا نبی السلام مراد دي تنفج نسجین سجون باب نسل باندې قیاست نشج دا جوړول دی د دا جوړاګي جکم خپل جال جوړي لم تنسج نسج. او تحم د بمانه د حمانه حفاظت نو کړی یعنی سو مطلب ځان باندې جاري نه جوړه کړی بیا د دې کې ظنل حمامه کونتاري باره کې د ازي د ځي ودا خاصيت ده شد د کم خارنه یو خطوا نوبل مطین خره سی شي دا د یو حاصیت او مخکې به دا هغه د ډاک او د یو بلته خ لګو طرقم در کوه بیا دا اوازوونه کې مختلفنی مال کې چې دا په د خپل اواز کې دا و ک پر ور کاره ما د خپل وروونو په جوداه باندې ما د داې تنخوامه مخصوص کوي که ما د خپل جو شي وداغي تنهایی ماته مخی دوی وی جیره به زما د دوستانو شوق او داغي سر یوزه پات کیدل دا ژوند دي زما باقی اوساته او دغه نگی وی اے پروردگار زما ما د خپل وطن پلار باندې څنګه او سی روان کیه د چړیولې کی او کم دته لاړ واپس په خپل ټک اقزه ترا حضرت د دین الله نه خطا کیه دا زه دعا غانم نورنګ حلبتل کمیت دا یګتام د علما ویچې د دې د اواز باندې اختلاف کړی چې آیا د خپل आवाज د کم आवाज باسي نو دا خپل عام چې وې او ګنار جړا کوي سفاریا کوي نو واځې ویچې دا په د اواز کې دلیل دا جړا کوي تک نو رسول الله سلام پر دور کې یو ظالم بادشاه د دې د بچو خار کړو متره قامت د دې نسل چي دا په هغه بچو باندې جوړي او بعد وی جندا عام دی د خپل आवाजونه دي لکه جنان دغوي صاحب د خر بوتی وی زوي ما چې دی کې د هر سړی خپل یو کیفیت دی یو سړی فارغ ناشتی او دا اوری نیوی اغب د دې بده اواز باندې خپل خاصی دی نو دا اغت یو سندر مخصوصیږي او کچله یو عاشق دی د وق کی نو دا عاشق په وګونو باندې د دې جړا لګی د هغه په خپل اسن غمګینی او انکبوت چې نو دا جولاګی ته ویل کیږي انکب در انکب د دی نا مذکر راضی او دا هغه انګبوت جاله جاله دا ست ذناور دي چې دا په کورنو کې جگمده هغه خپل هغه کور جوړی خو دې کې دا یو خاصیت چې دا دا کم تار نه کور جوړی دا دا, دا, دا, دا, <ده> <ده> <ده>, دا د بدن د ظاهري ظاهر د بدن د طرز د خارجیږي او د دین دا کور جوړی او خپل پور جوړول بل ودا ان دي اغه او دا ري نرسو بیا د دین بدا به چي جوړيږي او بل بګي زبردست زاليږي چې دیتا اغه ماهواري او مرضي دي دې جکم اغه مرز د زنانو حیات الحيوان کي کلی دي چې د جولګي دا جال جدا کچره د انسان بدن ظاهري اغه زخم کي راشي گو تکٹ کی راپریو دی خو ظاہر بدن زحمی شی نوی چکل دا دی دا جال سڑی راو رواح لی اگر زحم د پاس کی دی دا زحم خرابی گینا او وی نظر او در او کچر دا پس پینو زروباندی او مگلی شی او اگر سر دا پڑکو خیرا پاسی چمک اگر او باسی تی دا غانگی کچر دا دا دی جولاگی دا جالا چې په هواګه جوړ شي او د تبي او کسوال له بغاړه کې واچي دا نه طلب په حکم باندې هغه تعالی دنا شفاء ورته او جامع صغیر ګرادینه ویل سلام پرمای چې دا ان کبوت چې جوړاږي دا شیطان دې دی دې مسخ کړی دي له هانه دیل را وجني دا رنګي سالبي مطابق د علی راتونو هو نا انا کړهغه فرمای چې قل پورنا د جولګی دو جالو پاک ساتي ځکه د دې سره محتاجو راځي دا انګي حلیه کی دی چې دو انکبوت چې دی دو امبیا علیه الصلاۃ والسلام باندې جال جوړ کړي و یو بد او درې علیه الصلاۃ والسلام باندې کله توالو د پتا داشو او دو بنبیل علیه الصلاۃ والسلام باندې او دلمه په مسند پر فردوس کې لیکل جریره روح مطابق نبی له سلام نا دو شکلونو د بدلیدو تاسو شو چې د چا شکلونه بدل شي یعنی مسخه شي شکلونو کم کم د نبی له سلام دیار له سزونه اغاز وکړ دي نو حاتیزه کړې ریچو خنزیرو د غرنګ شادو او بام مایه ګوه چمګادر او بیچو او دغنانگی پا کې پیدا که دون که یو طور چکم ده اغا کرولا دا اغا دغنانگی دا انکبوت شو خرگوش شو سوحیل ستارش خولا زخرا ستارش خولا او زبده کلی نبی علی السلام فرمایی جی دا حرم شریف و او د حرم شریف انکبوت یعنی دا جولاگی دا بنواجد ده او وجلنا ویل اسلام والسلام منع فرمایلی دا خدای نک او د دې دوه بارک شو زونل حماما دی ګومان کو په کمتري باندې ګومان کو په انکبوت یې نه په جولاکي باندې چې لم تنسو جو چې دې انکبوت او ځان دې وروکړې پاڼه ورته مخلوق باندې او کمتري جال ان دې وروکړې پاڼه ورته مخلوق باندې ویخایت الله اغنتو عن مزعفتن من الدروع وعن عالم من الاطمي دل دق دا و نمبر بیت او بدی بیت کی مصنف رحمه الله نبی علیہ الصلوۃ حفاظت ذکر کی د کافرانو او دام غرض دې چکل دل نتا حفاظت د انسان سره شامل حال شي نو بیا د انسان دو زغر و اغسطلو تا او باوجد و کلاغام که پناه اغسطلو تا از حاجت نشتن نبي صلى الله عليه وسلم تا قطور و جمجوز وانان اغل ورپسی شوی دو نبي صلى الله عليه وسلم دو نا هم آجت پیخ نشو او نبا یو دنگ و معنو که دو نبي صلى الله عام غار, شان غار پناه اغسطلو بلکه یو عام غار و یو ورخورتشان غار که تی پناه اغسطلو تازکا چه نذل دوي الله عبادات الله تلى اغنى المستغني كيس سليلرا عن مضاعفه من الدرون د دبل صغرنا ان إل ابستلو دبل صغرنا وعن عال دغ لحفاضت الله تلى مستانقي د اغ من الوتوم د دل مانونا دخلاغان دا غین مستقلی کی بیا الگلا حبابت ملگرشی ننو پدنگ زین کی پناہ اغسطلو تحاجت شتری او نو دبلزگر اغسطلو تحاجت شتری دو وقایت اللہ دلتکیو دو دو دا حد دا سکیجو دا دو حبادت سراجی وقای یقین یغنی اغنی <متحدث> دا په <پا> معنا د بے پرواکي دل مستغني کې دل غنا مالدار دي تر کله <مانا> دا مالدار سره هم دبل نه مستغني موضاعفتن دا دو چنده د ویل کیږي اضواف مضاعفه قران کې بار بار راغلي مننه د روه دل, دل دبل زغره زکه ذکر کیږي شکل با کافرانو او مشرکانو دایو عادت او شکل سخت ډېر او دبل زغره بیا ابي چولې وعن عالن دا اعلی دا عالی دا اوچت او اوتم چې دا قلاګان ته ویل کی اوتم عالی اصل نو هغه ثقيلو حرکت ثقيله نو بیا اعتماد ساکین او دا یاو دا تنویر نعالنا چوکہ تنیحنون ساکین دیکھنے نو بیا دا یو ورد اللہ دا تنویر ما قبل دینا کنو آلین تجوڑ شویدیو او تم دو اوتمتون دی دا فمانا کلات اگل او خاصیت دا دی بیت کی دا دی تی ہو سڑی جتا یو زیت الانشی او اندکی پا دبان دی نور دا نور دا راتو یاری او دې خپل ځان محفوظ نه غړي د دشمن نه یاد بل سجنه نه دي چې کوم دې په اړه چې نو دې دې ګيره رکی او و په اړه دابیت وي نو په اړه دابیت وي او بیا دې ځان حصار چاپی رکی الله تعالی بده ته هر سجن حفاظت ورته او دا سمره چې سړی دا خاصیت دې بیت یا د نور زینو کې دم درودی دا دم درو اغه تجربات کلاغلی دو علما او دغه رنګ دو صلاحاو ولکه مثال د آیت القرسی چې څلیدو قوتي د هر سین محفوظ دقیق خصوصیت او دای په خپل زبان دی یا مطلب نه دا دغه نه خدي نه اغه ځان په خپل زبان دی خدي او حفاظت کی د انسان د هر سین په څلیدو دابه تو نیوي آیت القرسی وه او مللا دغه په کاظت کی یقین د هر صدقره بقا دی بیادل تکی دا دا اسوال دارا, دارا. دا. چه نبی علیہ السلام حجرت و لی کوا خیر مقابلی و لی کوا دویم دارا چه نبی علیہ السلام حجرت و کنو بیا طول و مرلبیا پر مدینه منورکو لی پاتیشو و حفظ پتلیو د دې جواب داری چیزا که نبی علیہ السلام سلام کمشان او مرتبو اللہ تعالی دا اغا خودر خلق و تقبل زیبان دی که نبی علیہ السلام طول و مر پر مکم و کرمک نوټه بچاوه هم کولی چې نوویر السلام دا شان او شوکت او دا د بقې وجې ده ځکه مکه مکرما دا ډیر لوی او شان شوکت والل دا او د ادم علیہ السلام سلام د عزت را روان دي او ابراهیم علیہ السلام چې پرطور ملتلو کی مقبول دي اغا او اسماعیل علیہ السلام دا جوړه کړل ده نو بیا مخال کوئی چې نوویر السلام دا عزت او د دي وجې وړي ولذا ثلاثه دهجرت حکم کو ایک مت بغیر سر دو مہینے او ال تک خپل جہنم دی ا پلو واجب یودہ کرن د دوی د عقد تو کاری دو حرمین وه و یوه حرم مکہ مکرمہ یوه حرم مدینہ منوره دا مدینہ منوره د نبی علیہ السلام د المخفد مرزونو ا کله نبی اسلام حضرت کو نوبیل اسلام ماخوبول دو چې و طور شکل زره نبد رنگ غره دین لاړه دا مرزون واسل او شکل دجال راشي نو مدینه منوره کې غو مکه مکرمه د خارون په دپی اسلام د نوبیل اسلام د اقامت <متحدث> د وی مدینه منوره لاله تعالی دومره عزت ورک او کما خرج د نبی اسلام اړه خلص لګی دنه په قم اختزمو کمانو دا هر یو خیز نبی اختار دا نو دا حکمت دوسر کی پا حجرت ما سامنی وقایت اللہی دا وقایت اللہی دا مبتداد دا اغنطو دا پیل او زمیر پکی دے غیر پائل او عن مزاعفتن من الدرو اینا من الدرو چی دا متعلق د دا پارا دا سفت محضوبا دا مضاعفتن او بیا دغه انسر جوزے شی من دا جر متعلق تر اغنط پس جوری او دا جملہ بیا خبر د مرتضی جوری گی وعن عالین جدے دا معتوب تے پا مضاعفتن ماندے او من الاتومی جدے دا سفت دا عالین دے من الاتومی دا صفت دا عالم دی او عالم بیاجر مجرور دا عطا اختیقا مزاعفت من دی یعنی وقایت اللہ اغنت عن مزاعفت من الدنوئی وقایت اللہ اغنت عن عالم من الانتمین دا سی دو جملی ما سامنی الدہر الدوائی من وستجرت بیه الا ونلت جوارا منه ولم یزومی دلته ګډه اتیاهم نمبر یعنی 80 نمبر وبته مستنبره اللهم الذين اسلام عبادت ذکر کو د دشمنانو نه دلته ګوس شاعر یعنی امام بوسلی رحم الله وسخه فل عبادت ذکر کئ چې ما دنبېلسلام بسات مبارک مان دي اغه پنان ولي وا او وسيله من ولي نو زمانه ما ته قسمت تکلیف را نه رسو او زو د هر قسمت تکلیف نه جگم دي ما ار ه عبادت مونږ دلی دي د تل حفاظت دوسه خپل عبادت ذکر کوي په توفيل د نبی له سلام د ټولو مرضون او د غرنګل ضرورتونو او دا خو یو کار واقع ده چې د مانکم مرض راغلي او د پالج نو بس دلا قصیدو لیکنا او په اختتام منځ کې له بخوب کې نبی له سلام ته وره ولا نو بس الله تعالی د تم رسخه کوي ودنت کې د یو سپله په بازار کې ورکې د زرارونو نه او وساته ته په توفیل د نبی له سلام چې ما په د باندې پنانې وایو ما سامني ندي رسولي ما ته زماني بوای من سزا رو واستجر تو به په حاليكون او حالي په حاليكون زمان چې ما فنانې ولي او په نووي له سلام باندې الا مگر و ونيل دم ما موندل او جوار منه اغه حفاظت د دې ضرر نه ولمي زمي او ماته هیڅ تکلیف نه ور رسېدلې سامني ساما سامو د بمانه د رسیدلو سره نه دې رسیدلې ماته ما سامني نه دې رسول ماته رسول بمانه نه نه دې رسول ماته اده رضا خپل نه ه ې ته و زمانه خو تکلیب نه سر ددنته داه ینی زمانه پیدا کوون کې زه په تکلیب کې ن چولی ول ځکه چېما په سلام پنا لی او دوی من چې دا پهه د ضرر او تلیب سره را ځې وجر استیجار استیجار و ک کې پنا اغستلو سره مانستجا رکا قرآن کی لپد را دی بیہی بیہی که حاضر میر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تراجید اللہ حر بیجار دی او دا آداد تا حسر دی و جمله کی حسر پیدا کرد مخی نبیر لگلی دا ما تا نگر سوی زمانے سے تکلیف او ما بنبیر صلی اللہ علیہ وسلم باندی پانانی ولی و اللہ مگر ما مندلی دی پانا دا زرار نلدو نالا اینالو ندی نلتو لن ینا لاللہ لحومها لحومها لحومها لحومها لحومها لحومها لحومها لحومها نو دف مانا سر جواراً جواراً دا آمان تبیل کی او پنا تبیل کی گئی من حوک زمیر اغزررت دا دویم تراجیلی ولم یزومی دا صفت دا جوار دی ولم یزومی او ما تزرر را ندراستهلي يزمي دازويم او يزمي دازویم او يزمي دازویم او ماده ما سامني ما حرف نبينه او سامني پيل پاين مفول او الدهر ول پاين دي زويمن ده مفعول ده مفعول ثانيني او دا واستجرته بهچ دي دا جمله لجدا دا وجه حالش د جمله به حال شده سامني كدايه چكم ده متكلم ده دا اغیز نیرمان یعنی پا آئیکون زمان کی جمع پناہ دیوری اوپن نبیر صلی اللہ علیہ وسلم مان دی او اللہ جنید دا تخصر دی وہ حر پیاتب تی نل تو پیل پائن دی جوار مفوض دی من ہو دا متعلق دی پیل پسی یا سفت محضوکو پس متعلق دی جوار او بیا وہ حالی دی او لم یزومی دا جملہ پیل پائن منہ جملہ سفت جوار دی پارا دی او دان نل تو طول جمله چشین دا هون پا محل دنسر حال واقع کی دا یاد متقلم نا پا سامنی کی د دا دی بیت دا دی جکل یو سڑی پا سپر باندیزی نو چه دا په پا دوو جن دی ما سامنی الده رو دویمن دا په یو کاغذونی کې او الا ونلت من منه ولم يزمي دا په دویم کاغذ باندې نو دا اولنې حصہ چې دا د خپل کور کې پریدي او دا دویمه حصہ د خپل ځان سره ووسی او سفر او سفر کی او سمرمو دې دې رکھنا او بهترین عبادت سره الله تعالی دې واپس خپل کور ته رجولناول ني دا د دې یو خاصیت دی دې دې په ورسته تراءت ومنان اليوم يعانقناها اطياب دارسنا بابلت للعلم